الکلام ماتضمانا کریمتینی بل اسمان ولا ایتاتا ازالکا اللہ کی اسمینی او اسمین وفی علی صحیح علی رحمہ اوچہ جو جو دو موضوع نبھاری غل سر جو موضوع داری سر ویم خلام غلوغتش شاكولكی خلام دلاختش شاكولكی خلام دلاختش شاكولكی خلام غلوغتش بلکی ما یا تخلّمو بیدی خلیلان خانا و تشیران آغا حضوری تیفاگیبان سکره تخلّم الیلن کاناو کسیناً خبیالی کی او کدیلی کی تخلابیلتی. او خلاب بشتلاع در نحاتو کسا دو ایتی. ما تزمنا الکلمتین. اگا لفظ دو ایتی. اذا لفظ مکزمیدی. کلمتین ایتی وہ کلمولا را. تلیشنانی و جسی تلیقیلتی ترہا. د ریکارڈ کلمېانو کلمتېرو پر منتبہ اسناد د زمون په زمونن هر چره به اسناد د زمون دا به حال سره او اسناد تاسو د کیسه باندې الا امرن استابن او صلبن بس یوجیدې په شته طریقې د حجاب سره یا په طریقې د سره نو کلام فشترا د نو خاطو کې دې ترې کېږي یو لفظ موستعمي نوکر دي یو لفظ مستمید نوکر دي دو کلمه معنی هاو دې دې پهړو کلمو کومنځ کې شwerte تام هم موجود شي نو دا کې وضاحت ورکړي دې ګړ کلمه د کومنځ کې شwerte دا زید او پایم وخت دې دا کلام ده ولې کلام ولې کلام ده د کټو په کلمې دی او غلام دې په څه دی زړه زړه او کلام زه کله ده چې د دې په مټ کې څه نه ستای نسبته عام نه ستای د غلام دې په مټ کې د نسبت کې دی جس وقت ہم نے پڑھا تھا صداع تاریخ السلام جی عبارت پڑھی اس طرح عبارت کی ال سلام و معتز من ال کلمتین ما فاطشن عبارت سے یا ما په معنا د شیوه سره دا یا ما په معنا د سلام سره دا یا او یا مع عبارت د کلیمینا او یا دمع عبارت د لفظ کدا ما عبارت د شانه دغه تعریف د کلام دا کلام او کلام تاسو چې ما دغه بشره د کمنه کریمه چې کتاب او تزویصال را او د کلام ارشیت ویل کید متزمین وو دی باندې دا سوال باندې کی دي د تاریخي استاد سټراتیجی او چې څه و زره دې كله دا کلامه نو لیکيوالې دا کلام په الفاظو نه عبارت دی او دا په الفاظو د شه او د یو شې د تمدید داراره ووたり د سټیټی کی په کلام باندې جغال کلیټو دې په کاپای کی مثلا د کړي او د قائمون نو تاریخ په پای باندې سټیټی هغه جو شه د تمدید دوه کليمه دره لیکنه زمات احتمال <سؤال> د دې د ما عبارت د كلامنا <سؤال> د ما عبارت د كلامنا لو موږ یې کې 10 کې د عبارت د كلام سلام سلام ثابت ما د ما كلام کوي نو د دې کې خپل او اخر سم محدود په حق اغه څه معروضه دا کلام نه دا محدود کوي او لکه تضمنه کلمتینې نه چېره نحات ده دا کلام تعریف دا کلام عرب ته او تضمنه کلمتینې نه چېره معرفه او تعریف ته نو دي معرفت په محدودۍ کې او چې کو معلومه وو په تعریف او حقیقت کې ثابت روز دې دې څه وایله كلام تعبیر ما دا عبارت دې او خپل ځما په موضوع په حد کې کېده او کاری کو مضیسترا جائز نه ساری سلام کلام کلامګر ته کلام صاحب ولې کی ما سلام ته دي د کلام تاریخ 50 سره کلام سره سره د دې توې چې هغه سر او هغه ته محمود په حقي چې کنا را واده چې تاریخ ته مضبوطه دي 50 سره مضبوط سره باید د څښاله هغه ته یو پک سره وکړي وایي لا کو ريچا کړي وایي جوهره مقام ته دې ځوږو وایي دا جوهره په د معلومات د د حکومت په نامو وایزاره څرګندوي او بل څه په کار وري دا تاریخ او یو تاریخ په موجود بچا کولای مزبوط کولای د هغه څه موضوع په هر چیرې راغلی ده او هغه څه موضوع په هر ځای ده دا د 3 دا ده چې دا ما عبارت نشان د کلمین ما عبارت نشان کلمین د جماع ادارت د ترجمه امنته دې د کلمه خصوص به له تا دا کلام نه او تاریخه خپل د تاریخ دا دوم د جماع ادارتي د تا نه ما د مطلق د کلي بچی مثال <سؤال> نو سلام هغه لکه پنځه صورتکې جوړ کړې وې نو تا سی کوم یو چې راز دا وره عبارت دي له نو تاریخ سلام صادقي په نام باندې تاریخ صادقي په زمانه څنګه نام باندې یو شاله تاسو وایي حسې تنفاع من نعم نعم قالته او دا دې نعم دې تنفاع ونه اعظم متزمتي د شایرا او کلی متزمت کده نام معنا د غدا چیز و نه عمل تعریف دي یا شاملې کی تاریخي په نیمام باندې او نه عامه ولاته حیثیته شخص ته متزمتي د کلمتونو لرا او نه عامه څوکلامه نه وای نه عامه څوکلامه څه استعمالات چودې ما کې درته کدا ما عبارت دې څنګه شنه نو موږ کدا ما عبارت دې شنه هم د تېکیږي ولې دې تېکیږي او کدا ما عبارت دې محدود رات وحق او خپل سمحو په حقی ارواده ولې نارواده د تاریخ ته مذكور راځي په تاسو سره مذكور سره او در ته مذكور مذكور سره دا عبارت د دا عبارت د کلمینا څه کله سره کېږي تاریخ په تاسو سره راځي جو سره او تاریخ په تاسو سره بکلام کلبان ویوڅه د سارا وکلامه او کدامه عبارت تلخصه نو تاریخ مصادقې په کتاب باندې بنام باندې هغه انځر په جواب دې کې واقع شي سوارد تل کې او سړې وځه هم قائم الله تجد ولاړل نو تاسو یې نعم نعم دامه نه چې ای زید قائمون او تا نه په تاریخ او جواب دا کو چې دا ما عبارت ده لفظ دا ما عبارت ده څنګه اتي دغه چې وکړه دا د نقطې وکړه موصوله او موصوفه دا ما او دا یما چې نا موصوفه لفظ الذی چې تضمنه چې موصوله دې یا رب و تزمح الذي تزمنا او یا لفصون تزمنا جل موسوفت چې خبر خبرت اشاره دا اتا ما عمانتی چینا ما عبارت ایلت ارسی لفظ او کته دا ایتراز او قطر دا ایتراز که نیخو دا تاریب صادقی که بچه بانی صادقی که و نعام بانی صادقی که لیکن نعام تیشه لیکن نعام هم یو لفظ و تزمیت ایتا لرا و تلیبیو لرا او حالا که سلام نو وای نمو وای چالک اګه څه ده چې دا نه عقد ده عام متزمت کلمتينو دراغه بس ان عام او اول ده په تعویز کلمتين یو متزمت چې د غو معنی کې داخلي یو دغه چې په تعویز صدق عام او اول ده په تعویز دغه سره کلمتينو لرا او دغه څنګه چې په لګان را متزمت ده تعال را <سؤال> موک الکلام کلام د توک ما تثم من کلمتې دې دې متتسبو را وو کلمتې ولر دې باندې یو سوال دا وایې چې څنګه jihad لازم او ما بین د مرتزمین او متضمن کې او د jihad کوما بین د مرتزمینو متضمن کې څنګه معنا سلام دې وایې تزم وانا دې چې آد NU کو سلمتني کو پر ستو نو کلام تا کو چې دې کو ستدمي شي چې لارو په کلامي سلمت او دا متظمي چې اغه جواب داخلنا تنمون قولوا تنمون سلمتان الجبهات تشتري دارتي دا من حيثل مجموع واقع من حيثل دارتون خليبتين من حيثل مجموع واقع دار متزمين لدي او جديد هيشف نواقع دارتون خليبتي من حيثل انفراد جدا تدائلي هاتف لأداتي شدي ركب متزمان لدي وديوزين ودي الزيحاركم ما بينه متزمون ومتزمان كلعنا غير لك من حيثل مشمودي او په تزمات نو اعلی کدا وو او توکمنبره نه کوم څه کې دا یا حقیقتہ او توکمن دا څه کوم عام کې دا څه د حقیقي وی او کدا څه دمو کې څه وی لګا او کوم د دې چې څه د دې پایتي څه دی لګا هغه ولایۃ تعتا ذلکا الا فی سملک او یسلوک ولایۃ تعتا اسدوج دای انسان دتبای کلام صحیح کو دو کلام هغه لقب دچلې متصمینی کو دلمتن و درا او دغه ضربه اساس کو استی استا ولایۃ تعتا او نه دلی کی دا کلام ساری تکه کلام الا مگر داس هاشی شې څملې پر سیمه ده ټاکلې وړي سمنه او اې څېمو په ویلي یا په سیمه ده ټاکلې علاقه نو دې څموو سلام کې حاضرې کیم پر سیمه ده یې سمنه کې راځم یا په سیمه ده یې څموو ټاکلې راځم سمنه دې سمنه و سرګې لږ تر زېدون پای مون دزېدون پای مون چې چه ده سلام دې او سپدي چې او کله پسیمن ده ایسمو ده پیلکه لکا ده دون زربه فیل دیشنه فیل ترم فائنه دونه ده تب تا دا کلام ده او دا. دا او هلکتتا دا تا نجول دا کلام هرشتویده پسیمن او پسیمن د شاکی و کلام چی دوریگی لتان دوریگی یا خود کو اسمو ده یا خود ایسمو ده او اسمو ده او بیا د اسمو د پیدا وړي چې شرط ده چې وړي څرنه جوړیږي چې دا کولو چې نه دی پیو چې مصطره په عملیات کې شي وي نو دغه ولامل چې د خارچ غلام دي سلام نه ولې د تاجر کا غلام دي چې څه دی لکه خو شمه دغه غلام په پستی کې نه او یو په مصطره د پوزیشن دی اره د سره دا کله یو څومره او بل پښتنه له ای موږ ریپټ کوي باندې دا علا کو کلا دغه کده سو ده په نا دا یو مثلا داق په کسنه او دایته په چی شی وی مصمره له ای او سره پک دا چې نه کا چی چې دې مو سن له وده اې ته مسلمان او دا فل کې شریف مسلمان ده په تر کې دا هر څه مو او نه چې ای مگر وزیمه نشا کې وزیمه د ګورې شمنو یا په دې مته اې څه مو د تعقې دې باندې یو سوال راځي چې ها چې د شین د دا هر څه کولو دا کده چې وې وه و فیل و وحق چنوې چې واما دي اېلا اېسمو ورو پیرو او تخشین دا کلام چې او اېسمه که په دې او او د اېسمه باندې تاکي د دې سوال دا وایي چې ار ته ول تخشین په او د ته تخشین او فلسه تخقیق په طریقې دا کار وکړو هغه جواب دا دی چې اب دې تخقیق په طریقې دا څه شروړو چې دا کې داغه اقسام اپ دې وکړه هغه اپ د معنا چې ار څه څيرو څو څبر کې سمول په سمست کې تحلیل او تخقیق ته اړتیا اقسام 300 300 دی الک ابر سالی اقلو په تاسو یې عاقل اخر نؤكد نفسنا او الثلاثة التي دائما انصالت تقرأي ليك دائما جنوب صدتونا في كمي جميين هذا احتمال نورا بشكل يو قالام دلوك سيديسان دل بو اسميننا يو قالام دلوك اسمه دفلنا دل اسمه حرفنا دفل او دا؟ حرفنا نفسه احتمالاته داخل او موږ چې супра تاسو ته وو او تلاش تلاش سره پدې وو چې د دې د نه حاصلې دي چې او د سلام چې دی وو هغه تاسو او نور استعمالات په دې ولې نه ده په تل کې ده هڅه کوي ولا یا تا باندې کارتا شو لا یا ائ لا نه شې نو دا په یوسفار کې اته راځه چې ولا ولا یا تا معنا چې ده دا کلام نو دا ارتا ګراته خود ارواحو کار کوي دا کار نه ارواحو ذ빌 اچھا مقادره چې سیه او دا کلام په چې دا خود ذ빌 ارواحو خبره نجواب ذلك إذا لا يسألتكم معناه تسألتنا؟ لا يحسنوا أيها لا يحسنوا نحن كده خلام إلا في اسميني ما قد تجيب من البعض اسمينك أو اسم وفعلين يتجيب من الاسم ما دل على معناه في نفسه غير ممكن بأحد الاسمين سلامته رسول صلى الله عليه الرحمه د ګوروستا د قیصم تعریف وکړه چې څنګه ما خبره ده او چې په دې په واده د خطر په بیان کا او د هاري کلمې دې دې تشکي تاریخ او دا ولي داسې د فارک ها ورچ طالبانو ته اشاره دا چې طالبان دې کشمري یو ځګيان دي او بل متوسطه والا دي او بل چې لري په بیان دي ځکه چې فاغت هلته اشاره باندې چې کیږي وਹੀږي او مو توچې دې تل کیږي پوځي خدای دې شاراب باندې پورا کار نه کیږي لغوه <سؤال> زاحه تم ضرورت ده او غفي دې د دې صفاء علاکشن کوته پټراونه ده چې کوم تقسیم کوه زکيانو په غریبانو او څې سرتات ملي کې په تاخو هر داتې علاکا وذل هر څه په یاد نو بیا دته وو دري یعنی د زکيانو او دمو تو او د غبیا دغه وروه لرياض کې اوس د غبيانو د او د اېسم د دې څه کې تعریف دی ای سمتا کول چې ماده الله د دا دله کې دلالت کوي علا معنا پد چو معنا باندې قائم و وحاصل د دا معنا حاصله ده او ثابت ده په نصب د کریمي او غیر مختلينه او دا مختلينه نه ده د احد الازمه د ثلاثه قيود کلمہ اسم حقه کلمہ ده چې دلالت کوي په خپل معنا باندې او دا مقتدینه ده په یو ده زمینو سلاص <سؤال> او باندې د تشریح اسم مستی الاسمو مات الله <سؤال> اسم کی چې ده را کا ده یا هر هغه کلمہ ده یهر هغه لفظ ده دلالت کوي علا معنا خپل معنا باندې پی نفسي اعلی معنا حاصل په نفسي دا چې معنا باندې چې دا معنا حاصل د پزات ته موږ غیر مخترینين دا لري وړه را باندې باندې غیر راضي دا یې را فلسي او غیرو را فلسي کتا غیري شي بیا به داسې څه ته نه پرواکې شي دا به څه ته نه شي معنا ده پات او کدا غیرو نو, حال نو, شی شی. نو دا بیا 300 واکیشي او کدا غیر غیرو نو بیا په دې صورت کې 300 خبر بعد خبر واکې نو السمو مقدسہ ما دلالا وانا فنسيدا بیا خبر دي او غیرو مختریو بیا حد الالمنات الصلاهتي دا ویچې چی په خلاص نو اسما کا کدیما دا کبه خپل معنا باندې بزرات لاله او مختری بیاو په یو د اسینو دا هغه تراش یو الیډی پدې たり دې سم باندې たり دې سم ځانې نو څو خلک افراد او ماليع نو څه د دخول ده ځامنه ځامنه نو څو خلک افراد د څه چیت نه پاري شو علاکه اسماء افعال اسماء افعال دې اسماء او حاله چې علاکه تاریخې څومره کې لکه دې سم پدې چې ده موختلې ني او اسماء افعال څه چې دې لگا موختلې نو او معته د فرس د غیر نه نه شو داخل پهمونلاان ز او مونز دی یا فال او حالت کې دلالت په زمانه بادي نه کوي ور چې غیرره مختلف نه ظمت ل چې دا به غیرې مختلفې اعتباره اعتبار د چا سرهې او اسمما یا پارت چې کله نو عام کې دلات زمانه بانددي. مكاو. او اودارن جا طالب سلطخت کلا واجب وسکول هغه وكی دلالت په زمانه کاو خو بیا دا روس څه څه څه نه دي د زمانه نه لږ شي چې ملي الکا زماني والا معنا د دینه وشته لږ بیا تفصیل وای دي چې الکا طالب د اسم ند خارص صبح او غبوکو ځکه صبحونو میثم او غبوکو نه میثم ده صبح وقت د سفارت کېږي ووقت دماغتا بگا تولیدی. نو دادی اسما او حالتی چی بزمانه بانی چی چی چی کئی. چی کسی بام زمانه دو بگا تیشی درکان. نو جواب دادی. او چی اصحنی درکی تیلی با دلالت, دلالت نکی بیو دا آش... ازمینه و سلاته بانی. مرادتا تنه ازمینه مخصوصه دی. ازمینه چی چی نی. اگه ازمینه مخصوصه چی چی نی. یا ماجید او بالحال یا بالم ازت اقبال دی. په دې ورته تاریخ <سؤال> یې اسمنا آګه موږ چې سم په دغو مخصوصه د مانو باندې دلالت کوي دا مغلا ده په ثبوو ویګه یا په موږ د باندې دلالت <سؤال> کوي یا اڅوار وري دي په تاریخ یې اسمنا د خارص او الماز او دا په تاریخ یې هم نشته شو تاریخ په لکه المازو <سؤال> په دې کوي الماز <سؤال> یا رشید زمانه او المضارع راشید زمانه نو الماضي ده اسم او حال کی چاله ده دلالت مخابه نه کوي زمانه 발که نو په یوه شیبه تو کیدای و استرا او دغه په دلالت په زمانه باندې نه کوي او په اعتبار سره اعتبار دا یان ده په اعتبار دا حقيقه او صورت سره دلالت په زمانه باندې دلالت کیده حقيقه او صورت دونه کوي که د د دماګي دوځنه چې دامي ماړي پوښتیا کې راغله دا هغه څه نه شي زمانوواله دي ورنه که د صورت دوتنه کوله په دغه صورت باندې بونګې او بل خلې ماروړل د قاضي بราวو او صاحب قاضي په رشی زماناته ترلاسه کړي نه کړي د ژوند نه ورکی کیږي چې دغه بدلالت نه کوي او دا شنو سلازو باندې خدابو په پرتبه باندې څه دلالت کوي دا په او صورت سره او دمو مختلیدی به احد از مینات الثلاثه ويود از مینو ثلاثه باندې ومن خواجه او څه چل کړي چې با دي علامات ايسم د تبياني او سفر تاريخ دي چې موږ او څه کړي علامات دي سم دي بيانې د هر شیده فار یو وجودي ديني اول وجودي قال دي نو په تاریخ سره وجودي د دې شي معلوم او په علامات سره چې شي او د خارجي د شي د او دې مونکو پهزانې شماه قلیمه ده چې په خپله مع با دز تلالت او مختلف نه د په یو داس او خارج چې ب څنګه بیلو دې و چې مو خاوا چ ل کو و من خاواي کلا د منې تیت ل کله لا د تی دیشاره کردې تکان چې داخواوا خو جمعه د کثررف دخوا جمعه لکهه او دانک جمه او جم کاسره د جما کسر پردې تر کې د لښونو واهه او هغه باندې ځلاک او د چیتکم حق خواجه تر کلیه کوم علامات په کلجه خپل او وزن د جمعې کسر دی نو دا خواجه مکسر تر وړل دی بدا منستر جواب ده جواب دې دا خواص چې ما کله تر څه کراولای اشاره د دې خبره ده چې الک علامات د سمچې دي الکا دې خو تضميني تبعيجه او ترتيبه کوي چې په ځې علاماته دي په ځې علامات معظما مکبره ده چې کوم نور علامات دي خو یو علامات ده چې ټول نو حوادثه مده حاصله خاصتا کو احتمال یو ولا يوجد چې په یو حقیقت موجودي کې کې اځل کې موجود دي مثال په تور باندې دا زحمت د انسان خالصده ورته په انسان کې موجود دي انسان علاوه په ځقیق دا همدار انسان خالصده او د انسان علاوه په ځقیق موجود دا خاصه په صدقه خاصه شامله ده اوله خاصه غیر شامله خاصه شامل دي تر کې ځخه د دې خاصي جنۍ اوطال اوطشامي خاصه دې خاصه دې خبرې سمونه خاصه دې خاصه جنۍ دا خاصه چې دстаў چې پات دی کنه هغه ټول اوطال اوط دتې شي دې شاملې مثال پتو وروالدا ښاندا کو انسان خاصه دا نو دا ښاندا خاصه او دا انسان چې شې څ دې خاصه خاصه چې موږ دې خاصه جنۍ اوطال ده نو دا ان شا دا ښاندا او زه هڅ دا خاصه څو او دا انسان چې د دې خلاص اوس موراد انسانونه یې لري ګرکان نو موراد انسان د دا انتا موراد اوس چې د خپل خاطی اصول ځه په نو دا د یو چې څنګه او کړو د دې شهدا شامل ده د کټول apparatus د پېژندونکو صلاحیت ته چمتو دي او د همداسته او یو خاص ډول ده خاص ډول شامل دي ترڅو چې د خاص ډول خاصې جمی apparatus دا لکه د دې چې ها دغه څنګه هیڅ بل په اوسې سره خاص ټول غوسنه کوي چې په هغه کې څو واه دا هغه کټول دا زه هغه ماګو چې شامل ده او اوستا کتابت بالقوه منگو خاطره کتابت انسان خاصه ده د انسان چی څنګه خاصه ده کله کتابت مراد کتابت بالقوه واغلو صلاحیت لري کولو نو په هر سری صلاحیت د خاصه کتابت او لري کولو سره دا کومه خاصه ده شامله ده او که کتابت به به او دې نه دې تبعه خاصه چی را ښه ان شاء الله تر د خاصه مراد کومه خاصه یعنی نقطه <تصفيق> حتت مو صحیح کیدا کا دا حاشا دا حاشا لثم نمبر حاشا تاسو ګورئ کا خاصه جب موږ کثر د تاسو نو وېس کوږي د لقطه على افراد حقيقه واحده فقد قلنا عارضين انقضا على ثم دا کوی د چا د دې کی په افراد او د حقيقه دی وایلا بله پس په یو حالت دا افراد ونه تللی په کوم باندې لکه دا څو افراد د څامل کا د دې په قاولا على جيم اي قاولا على جيم واو کي لطافه د شه شاي بچاري کوله لطافه د شه چاوالو چې لوفي ولاي جوړ به غير هي چې په هغه موجوده یو فرد هکي ناموش وګردا د وقش مر هم شامل دي یع په دغه لطافه شامل دي د ټولو افرادې ټول افرادو قوه د انسان لکه کتابه د قوه او غير شامل ياكم هذا شامل لدي في الكتابه في تلقي المذهب لكذا الشيء شبهه بالنسبه لفتحه ولسوقي كيف الحال عرفت اشامله في النهار تاع اشامله والفرق وهذا من خبره والفرق بين الحد والخاصه الحد مستقيم ومنعكس والخاصه غير مستقيم مستقيمه او غير منعكس دعوني استاذ مرانا فضرب او قوم ته ته وله دا تا تا خیال دې دې څومره دا هر چي له هم مرتبط دي او هر حکم عايش دي ده او نه کې څنګه دا وسره مختلف دي نه لته دا هر کده نه نو دا فرق دي کی خبره حد او د خاصې کوټه هر کوټه ولګي تعریف ولګي خاصه علامه موند په یوه دي تاریخ او علامات په مې تمشيه بیا وړه او علامات په نو چې تاريخ دې مرتبط هم ده او مناقشه هم ده خاصه چې دا مرتبط ده چې مناقشه ده د معنا د چې دا خاصه مرتبط او چې دې مناقشه مرتبه چې قول لا مع صدق الحق السبل المهدود على جميع الافراد حسي اذا محدود كل الافراد الطلبه السادسي حل الخامس مثال قدوراني ما تاريخ وداغ كلمه لا كلمه ذات معنى لا في النص غير مستبيح حديث وكم شاب عندي اذا ذات على معنى في النصي او غير مقرن احد الاذنه فبنتي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 چې پچا باندې دا او تعريف ساز ديږي هر طبقه ماخصه ساز ديږي مخصوص پوم ساز ديږي او چېر ته مانو ساز ديږي هر طبقه ماخصه کېږي مثال په توور باندې لکه دا انسان تاريخو وې انسان تعریف چې پچا باندې حيواني ناقق ساز ديږي هر طبقه ماخصه شي هغه باندې به انسان هم ساز ديږي او چې پچا انسان ساز ديږي هغه باندې ورتي سم ساز ديږي حیوان او دا انسان محدود دي او حیوان چې چې چې ځې چې ځهره کاه خاص دي دا حیوان ناطق خاص دي کوم سره باندې یا کوم چې باندې هغه باندې به دا محدود انسان دی هغه او چې په تا باندې انسان ست دی کېږي هغه باندې به خامخچې سم ځېږي تاسو داgrammar او خاص چې دا متریداوونه کیږي دا څور باندې یو علامات څه شي دی یعنی یو اسلام په دې ځای ما مقدم چې سبا اسلام په یو کلمه باندې راغلی اوبه خامخه شي او چې تر ته یې سم وی او شوه شو ده چې سبا مثلا جروي اوبه خامخه په په کومه حاله باندې چې زموږ د غوړې دا او چې په کوم دغه ده چې سب ټقاسوم د له سوال د صبر او د او دا د دې چې په کله هیڅ وی لوخه مخه وته را سره ته نشي راځلې اوسره مثلا نیرې په باندې 플اگ د چې نشي راځلې وس کوم салыتهونه اکټیو منځ ته شي او ترې ته انسان ساتي او چيڅرتا او اوناکي سمونه چيڅرتاه ساتي یا توا او خاصه مطلب دا دي چيڅرتا د علامټې څو یعنی فقوب تہمانی جڑا ہے اللہ حما قیصر خدا زوری نے تصرف ایک نو گوشلتا بعض علامات تے ومیل خواص کی بعض علامات او خواص معظمو کفرض اس مناغتشے دے دخول اللہ میں داخل در اسلام جڑا داخل داخل در اسلام دا علامت سلام بولی علامت اس پر گرا کلام مستقل کلام نہ دیکھا متو چې لې لې د ريض کی خو لام داخله شوی خو د څه چې درکاله ريض کوي څنګه دا به چې ر لام نه پوهته کلام نه ده بلکې د لام نه مراقبه کوي لام اعالم چې د تعریف څخه درګه عالو چې شته او د لام تعریفونه د عالم دي څنګه چې د کوم چې دغه تعریف علامه او تعریف او تصویر <تصفيق> پکا کې راځي دا خبره موږ په مصنف کړي ولې د لام یو لې او الف نو زه ته کې څوې مسلې نو مسله چې وایره بل مسله د تعریف خلې دې په مسله ده او دا همزه کار راغلی چې دا لا تاسو انتخابي ساقی چې دا حاله د لویو د نړی د علم کې او بیا دا ول اسلام علاقه له سره د تر کېږي او سم يو حرف التشميده نزيدو دينا تعرف علامه تشيده يو حرف اول مذهب قليل دي قليل دعوه دينا د الف له موضوع علامه تشيده دي شم دهلي علامه دي تشيده و اذا كدا په مقابله کې تشکیک په مقابله د تشکیک له دالی په مقابله د تاکرې او حرف تشکیک دي حال دي حرف تشکیک چه او لام عموما زمام رشفه او او مبارد دا وی چې لا عمل تعریف په همدا دا چې شرعاله او دا علامه د کوم سره جرګو چې دا هم دي چې په هم سره دي شرعاجي فرض نو مو سنت ته هم دا برکره ده چې وایي ولچاروبل علامه دي چې جر جر ول دا دلته کې د رساله هر ټجر د فارغ د رساله ارضیه قیصم دکه کې کېږي د لنجر و علاماته او د علاوته څوګلې و تامینوبه علاماته د کیچه ده را تامین ده تامین وله علاماته څنګه کومه تامین شو کی څولې دغه کی څو تامین نه کومکون تامینی تملیک تامینی ایوازه تامینی مقابله او تامینی تامینی څمکو دا دې نه خبر چې دا هیڅ مستریف ده او غیر او ذا ايش اعرابها دي ثلاثه ده تشير كاي ده وكذا لا مستري بالكسره مرض وذا التنويل تتمكن على عمل ايش ذكرها الذا كده لا ذلك الذي قبل استعمال شريف او السلام عدم الترافق التكراري جسم كرازي اور ساتھ پیراگراف تنوین عذری وضمن ان سکوت سکوت الان تصرفا اول سے ہوتا ہے ندیو جنن ذات مقابله تعریف کی رت اور تعریف کو ترکیب وا خاصہ بتایا لگا کی سمجھ پر تنوین عذری تنوین عذری کا مطلب کیدے عوض رہا علیہ تا را مضاف الیہنا اور سو مديریو سنتامين نميز على مجلس بس تعملي مقابله دي تعملي مقابله هتكتبي بمقابله نون ذكر سالمه كده على لغه المسلمات كلها بدا على قبول علامه دي سمطه ذكر كده سم ده انا نون ذكر سالمه كده كده يوتي تنظيم فاضل علامه او ترنون تنظيم ترنون ده اذا اخر دعياتك يا كلمات ده طاشیره قلمیده پرالیا ده پرالیا ده پرا نا ها پیسم ده کریم پرفد کریم پر ها ها ولا اضافه تو بر علامتی تشید اضافه اضافه سمرا ده مزاد او مزعول الیه مزاف او مزبل علامتی تالا مزاف او مسمی او مدف نه تشیوی اضافه او کلا کوشید ته تکلیف ته پاره او طالبو تکلیف واړه پکا کړی دي خو تاریخ سره چې دا په مالیپی توڅه لکه غلام وزید دي دا غلامی دا په څه څه مده نو د دې دا په او دلی کیز تم اضافه کو نوفات اولی کیدات سلولام دے تخظیم مدد متاں اضافہ سلام وفیت تختیت کرے اور پہلے تاریخ کرے اور تختیت تاریخ پر بچا کر ائی جسم ول اسناد الیہ اور اسناد الیہ نہ مطلب دل قول و مستند کہ اندر تے کلمہ کی چھا مصحور الیہ مصحور الیہ و علم علی مد سعد علیکا او زاہ پر دلالتی چھ اسم terceiro تراله قرباني مکندینو جناعلامت د تبششموله دره مسلم نهته واره دا تاسو کوم کوم مسلم و باندې د خبرې مو لکا یو خبرم دا وکړ چې کلام څه ټول کې دا علامه په دې چې د مستزمې ټولاره وو کلمې لره مو مستخف ګو کلمې نه تزامن نحه چې انګلیسي نه دا تزامن و دې چې بحثې په تا سره تابته لیکي چې د سمه امر له هغه اجازه باندې اجازه واو احتمالات دي د لکه د ما عبارت انسان دا شائن دي کړه د سلام نه کړه تل مین نه کړه دا پرسمه ده تلور وړو شرایط نه باسي او جواب دا پرسمه او بیا دا خبره کړې مو زمينه متضامین دا کلام نه د نامي کچو او نهش الافراطي واحده دا کځم دا یو جمله کلمه چاته دا څه چې ولا یعطا بیا ا تداخل وجود دي اصولونی کلام د سو احتمالاته عقیقه کې شو دي صح کلام د کو اسمو نزور چې کو پهلې نو په حرفه نه هیڅ کو په لې اسمو حرف نه او نو موږ چې داول چې په ترتیبي د اخر ترامدي خبرو اشاره وکړه چې کلام چې خو ځم د دوی شمنو ایسو په حال حاثیږي په لری ترتیبي طرح شریف الله دا ترماس کې وستا یو ورکا د باندې رمشینو دا وګور نټه دښته او دا کاښه ورم پکې وځه این اماغی کلمه که اکبر مانا با لگ ازاد الالتکه او مختلی نیره که او دازمینه سلاسه و بانه خاصه چاکه که مائنی دیدو پیلو والا ایدو پیغیری ایسو تیبانه او یوبال تاریخ چیمونه که نه خاصه یوبال تاریخ دیو که علاکه ما مقوعنا على افراد حقیقت دیمواشنه که یو حقیقت افرادو سر تاریخ یا خاصه یو شاملو و بل غیره شاملندعمله چې حاصل او ځميو او پرادو او ځميو او